Продовження роду Природа поділила все людство на дві статі – чоловічу і жіночу. У чоловіків і жінок різна будова тіла, різна фізіологія, психологія, інтереси. Але вони взаємно доповнюють один одного і тільки поєднавшись можуть народити дітей, тобто продовжити людський рід. Система органів, яка відповідає за створення потомства, називається статевою або репродуктивною. Половинки цілого Один грецький філософ вважав, що чоловік і жінка – це половинки досконалої істоти, яку боги розділили на дві частини. Відтоді половинки тужать, і тільки знайшовши одна одну і з'єднавшись, можуть знайти щастя. Природа відвела жінці дуже важливу роль – бути дружиною і матір'ю. Ну, а поки майбутні жінки – це просто дівчинська з косичками і бантами. Більшість дівчаток люблять гратися в ляльки, піклуються про них, як маленькі мами. Через кілька років дівчатка подорослішають, відбудуться зміни в їхньому організмі, з'являться груди, розширяться стегна. Жінки поступаються чоловікам у фізичній силі, Проте вони гнучкіші та агресійніші. Споконвіку віку жінка була берегиною вогнища, готувала їжу, виховувала дітей. Сучасні жінки багато працюють, займаються спортом. Проте дбайливість, ніжність, доброта, любов до дітей, як і раніше, залишаються найважливішими жіночими рисами. Хлопчики люблять рухливі ігри, не пропустять нагоди помірятися силою. Багато хто з них захоплюється технікою. Мене час і непосидючі хлопчиська стануть чоловіками. Зміниться їх зовнішній вигляд. Плечі стануть широкими, а стегна вузькими. Тіло зміцніє, розів'ються м'язи. На обличчі з'являться вуса і борода. Природа спеціально створила чоловіків сильними і витривалими, щоб вони могли піклуватися про свою родину, добувати їжу, будувати житло. Захищати жінок і дітей від ворогів Тембр голосу Характер волосяного покриву Структура грудних залоз і тазу Властиві кожній статі Називаються вторинними статевими ознаками За їх розвиток відповідають чоловічі й жіночі статеві гормони